Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa, nasta wa na'uzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadialah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 Ya ayahal الذين امنوا تقول الله وقولكوا لمن صلِّيَ يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَأْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُتِئ الله ورسوله فقد فاجَأ فَوْزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bina'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finna. Tihwa al-fitin, rahimani rahimu kudullah jami'at. Yang saya hormati Tuan Bungurusi, Surau, Ahli Jatang Kuasanya, Tuan Imam, para asat Muslimin dan Muslimat. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi dapat kita bertemu Tu sama-sama kita mendengar kalau Allah dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati dan dapat memberi manfaat yang sebaik mungkin untuk kita dan mudah-mudahan ia menjadi taruhan amal soleh kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang saya selalu ulang ayat Al Quran Allah berfirman bermaklum. Yaumalah yang fa'u malu wala illa man atallaah biqalbin salim. Hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak melainkan orang yang datang dengan hati yang salim. Dari para ulama ketika menafsirkan hati yang salim itu ialah hati yang bersih. Bersih akidahnya daripada kesyirikan. Selamat amal ibadahnya sewaktu dia hidup di atas dunia dan baik akhlaknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. apabila tiga itu tergabung di dalam seseorang individu itu maka insyaallah dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia akan mendapat berita yang baik berita gembira masuk ke syurga jannah Jannah firdaus mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada pun tajuk kita pada malam ini Adalah bagaimana yang tuan-tuan sendiri maklum ya? Iaitu memahami dan melunaikan tuntutan tauhid dan syahadatai Satu tajuk yang sangat besar Satu ilmu yang sangat utama untuk dipelajari Iaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah Sebagai seorang muslim Akidah merupakan teras Untuk dikerimanya segala amal-amal yang lain Sekiranya akidahnya rosak maka amal-amal yang lain itu akan ibarat habaan mansur. Debu-debu yang berterbangan. Jadi sebab itulah betapa pentingnya untuk kita memahami akidah ini sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW. Dan insya-Allah sebagaimana yang saya selalu terangkan bahawa manhaj kaedah kuliah yang saya sampaikan iaitu tuan-tuan dan saya mesti ada nota yang sama. Saya akan ulang ini pula tuan-tuan. Ya. Dan saya sangat-sangat berharap supaya tuan-tuan yang datang di dalam majlis ini, sekiranya pada hari ini tidak memiliki nota tersebut, berhubunglah dengan Ahli Jodongkos ke Surau. Supaya kita sama-sama memperolehi bahan yang sama. Kerana itulah keedah pembelajaran yang efektif yang dapat mendapat, mendatangkan manfaat kepada kita. Ya? Jadi itu saya tekankan selalu. Baik. Sedikit imbasan kuliah kita yang sebelum ini. <tuh> Ini merupakan kuliah saya yang keempat di sini. Ya, jadi untuk kita review balik, lihat balik apa yang telah kita lihat ya pada kuliah yang lepas. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada kuliah yang lepas saya ada membincangkan iaitu tentang perkara yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan lampiran ini. Ya, handout ini untuk tuan tuan rujuk. Ya, satu ringkasan yang mudah untuk tuan, -tuan tengok dalam bentuk satu page. Ya, tidak perlu banyak perkataan. Adapun selebihnya itu terserah pada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat kajian pembacaan dan sebagainya. Tuan-tuan ya, dan puan tidak cukup untuk kita mendapatkan ilmu dengan sekadar meluangkan masa sekadar sekitar satu jam untuk kita memperolehi ilmu yang banyak. Para ulama kita telah mengajar bagaimana untuk kita memperolehi ilmu yang maksimum tidak cukup sekadar untuk kita duduk di dalam majlis ilmu sejam, tetapi kita perlu beruntukkan untuk membuat kajian dan pembacaan mungkin 10 kali ganda daripada masa yang kita luangkan untuk duduk di dalam majlis ilmu. Ya sebab, sebab umat Islam adalah umat yang berilmu Maka kita lihatlah mencontohi para ulama' kita dulu Bagaimana mereka sanggup menghabiskan masa mereka berjam-jam ya, Untuk menatap dan membaca kitab-kitab Yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh para ulama' kita Sehingga kan ada diriwayatkan dalam cerita-cerita atau tabakat -tabak para ulama' Ada yang meninggal disebabkan dihempap oleh buku-buku atau kitab-kitab Di dalam maktabah mereka itu Ya, Betapa kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu Maka bandingkanlah dengan diri kita Alangkah jauhnya semangat dan ketubuhan Serta ketekunan umat kita di zaman ini Berbanding dengan umat silam Maka Mau tak mau untuk kita kembali kepada agama Untuk meraih kemuliaan Maka mesti bermula dengan ilmu Ya, Nanti saya akan ulang-ulangkan Kepada tuan-tuan dan perempuan Salah satu matan yang sangat-sangat berkesan Khususnya kepada diri saya Saya sentiasa ingat matan ini Tentang kepentingan menuntut ilmu Beramal Menyampaikan dan bersabar Dan insyaAllah daripada situ nanti kita akan kembangkan Perkara yang akan saya sampaikan pada hari ini Iaitu tuan-tuan saya berikan satu pelayan yang kosong Untuk latihan tuan-tuan mengiti ya, ruangan yang disediakan Dengan memerhatikan apa yang akan saya sampaikan nanti Baik, kita lihat kepada sedikit Kepada kuliah kita yang sebelum ini Iaitu saya menjelaskan tentang Al-Firaq Al-Islamiyah Salah satu ilmu ya, Ilmu Al-Firaq Al-Islamiyah ini sebagai macam contoh ilmu usulul fikah, ilmu mustalah hadis, ilmu ulumul Quran. Jadi ilmu untuk mengenal sirka firqah yang wujud di dalam badan ataupun tubuh badan, badan Islam ini yang menyimpang daripada jamaah Ahli Sunnah wal Jamaah itu, maka di situ saya paparkan contoh-contoh klasik yang wujud yang terkenal sehingga hari ini dipelajari iaitu seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu di zaman kraktik Namun Corak pemikirannya Tindakan dan perlakuan mereka itu masih wujud sampai ke hari ini Bagaimana kita ingin mengenali Maka perlulah kita mengetahui Ciri-ciri setiap firqah-firqah tersebut Umpamanya kalau kita lihat ya Golongan Muqtazilah Sekarang ramai Umat Islam yang terpengaruh Dan membawa pemikiran ini Di antara ciri-ciri yang paling menonjol Daripada mazhab Muqtazilah ini iaitu mereka mendahulukan akal daripada nafkan. Umpamanya fikirannya mereka bertemu dengan hadis-hadis sahih ya yang menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Umpamanya tentang azab kubur. Ya, contohnya seperti Nabi Isra' dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima solat. Lalu solat itu daripada 50 waktu dikurangkan kepada 5. Maka ini diantara hadis-hadis sahih yang ditolak oleh golongan Mu'tazilah. Ya, Sedangkan hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang suhaif. Dan mazhab Ahli Sunnah wal Jama'ah mengatakan, barang siapa yang menolak hadis-hadis yang suhaif, maka boleh jatuh kufur orang yang menolak tersebut dengan syarat setelah ditegakkan hujah kepada mereka itu. ya Dan tidak semua orang yang boleh menetapkan ataupun menjatuhkan hukuman tersebut, seperti seperti kita orang awam maka tidak dibenarkan untuk memasuki bidang itu. Adapun bidang itu dibenarkan oleh para-para ulama' yang memang kompeten yang memang berkemahiran di dalam bidang tersebut tetapi para ulama kita telah menggariskan panduan-panduan ya, untuk mengenali ciri-ciri mereka itu dan golongan ataupun cara berfikir ini wujud di zaman kita contohnya kita mengambil firqaf khawariz asal dari, dari perkataan khawarajah keluar, keluar daripada ketaatan kepada pemerintahan, di antara doktrin mereka yang paling utama iaitu mereka mengkafirkan pemerintah mengkafirkan orang-orang Islam yang melakukan dosa besar dengan bersepoyakan inilah hukum mu Allah. Ya, hukum itu milik Allah. Maka khawarij itu semboyan yang paling utama ialah ciri-ciri mereka ialah mengkafirkan pemerintah dan tidak melaksanakan undang-undang Islam. -undang Ya, sedangkan para ulama telah membincangkan perkara ini secara terperinci, tidak semudah itu untuk menjatuhkan sesuatu hukuman, ya, kerana ianya satu perincian yang sangat detail sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat waman lam, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika hum fa muzalimun fa faulaika hum muzalimun faulaika hum zafirun. Ya, ini adalah contoh-contoh yang terus hidup di zaman daripada zaman ke zaman hinggalah ke hari ini. Begitulah juga dengan firqah-firqah yang lain seperti murji'ah umpamanya. Yang akan kita sentuh pada hari ini iaitu kita akan membahaskan tiga perkara. Iaitu martabat Islam. Yang pertama, Al-Islam, Al-Iman, Al-Ishan. Ya? Di mana murji'ah di dalam bab yang berkaitan dengan iman, mereka mengatakan seseorang yang melakukan dosa tidak memberi kesan apa-apa kepada iman. Dan iman itu tidak naik dan tidak turun. Dia maintain, stable. Buat maksiat, buat taat, sama saja. Murji'ah Satu kelompok yang ekstrim belah kiri Dan satu kelompok ekstrim belah kanan Seperti Muttazila. ya Dan juga uh, Khawarij Di mana mereka menghukumkan Seperti Khawarij Sebagaimana saya sebut Pelaku-pelaku dosa besar itu dihukumkan kafir Bagaimana yang berlaku peristiwa yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam ya Bagaimana mereka mengkafirkan Jadi nak ahli radallahu an Kerana Di dalam peristiwa takkim itu Begitu juga ramai Sahabat-sahabat dikafirkan oleh mereka Lalu dibenarkan untuk membunuh Ya, para para sahabat itu waktu berlakulah peperangan dan seumpamanya kisah itu sangat panjang. Kemudian muktilah pula bagaimana pemahaman mereka, ya terhadap orang yang melakukan dosa besar. Mereka itu tidak kafir, mereka itu juga bukan orang yang beriman. Mereka berada di antara dua kedudukan, manzilah kain, bainah manzilah, obainah manzilah. Di antara dua kedudukan, tidak ke siri, tidak ke kanan. Ah ha, itu pemahaman-pemahaman yang wujud, ya di dalam badan-badan, tubuh batang umat Islam. Namun, para ulama tidak mengatakan mereka itu keluar ataupun kafir. Mereka itu cuma dihukumkan termasuk di dalam 73 golongan ataupun 72 golongan yang sesat. Ya, maksudnya sesat itu bukan kafir. Tuan -tuan. Saya tekan kecil lagi, saya sebut pada pulih yang lepas. Beza di antara kafir dan sesat. Kafir tidak ada peluang untuk masuk syurga selama-lamanya ia ya, kekal mereka di dalam neraka. Adapun sesat maka mereka akan diberi peluang. Ya dengan kehendak Allah, Allah akan mengazab mereka di neraka kemudian untuk tempoh yang tertentu kemudian Allah akan memasukkan mereka kembali ke dalam syurga. Namun itu secara umum. Namun ada di antara firqah-firqah itu sekiranya Sekiranya mereka menunjulkan ciri-ciri yang boleh menyebabkan mereka itu kufur ataupun keluar daripada Islam, umpamanya Jahmiyah, firqah Jahmiyah, ada ulama memasukkan mereka itu dalam 72 firqah yang sesat. Tetapi apabila mereka menzahirkan satu idea, satu pemikiran bahawa mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, umpama dalam al-Quran Allah menyebut sifat-sifatnya, sifat-sifat khabariyahnya, seperti mana sifat makhluk secara zahir. Umpamanya Allah bertangan, Allah bermata, Allah berkaki. Allah turun ke langit du dunia pada dua pertiga malam dan seumpamanya ini adalah sifat-sifat kabariah yang ditolak oleh golongan Jahmiyah kerana mereka dengan alasan untuk menyucikan Allah. Sedangkan ayat-ayat Al quranul karim, hadits-hadits Nabi saw dengan jelas menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya? Jadi konsep. Dan prinsip ahli sunnah wal jamaah, apabila berhadapan dengan sifat-sifat khabar, sifat-sifat ya, Allah, yang sama dengan makhluk, maka mereka berpegang teguh dengan satu ayat. Lai saka mislihi syai'un. Ya? Lai saka mislihi tidak sama. Ya, maksudnya, Allah tidak menyukai makhluk. Adapun, penyebutannya sama. Tetapi, pemahamannya, kita serahkan kepada Allah cukup setakat itu. Dan ini akan kita bincangkan secara terperinci apabila kita memasuki kebahasan tentang tauhid, asma' wa sifat. Ya, Jauh lagi tuan-tuan, panjang perjalanan ni. dia Ada pun yang lain itu, selebihnya Tuan-tuan kena buatlah kajian sendiri dan Buat pembacaan, Ya banyak sekarang Buku-buku diterbitkan, khususnya daripada Buku-buku tulisan ulama klasik yang terkenal Di dalam ilmu yang berkaitan dengan Al-Firaq Al-Islamiyah, seperti Al-Shahrastani Rahimallah, ya, kitabnya telah diterjemahkan Oleh Dewan Bahasa dan Persatu, tebal Begitu, Ya, kemudian Kitab seperti Makalat Al-Islamiyy Oleh Abu Musa al asyari Rahimallah, telah diterjemahkan dalam dua jilid Ya. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain Yang berkaitan dengan Al-Firaq Al-Islamiyah ini ya, Boleh diperolehi sekarang dengan mudah Jadi maka tidak ada alasan untuk kita Tuan-tuan dan perempuan Untuk kita membuat pembacaan ya, Buat pelaburan sedikit Untuk kita mula mengkaji tentang firqah-firqah ini Sebab ianya berkaitan dengan al Takut-takut, kuatir Pemikiran-pemikiran tersebut Sebenarnya bersarang di dalam diri kita Ya, Itu yang kita tidak mahu Baik, itu secara ringkas Ya, InsyaAllah pada malam ini Kita akan menyambung Sebelum itu tuan-tuan, saya berikan pada tuan-tuan uh, dan perempuan uh, satu nota yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah Ahli sunnah wal Jama'ah yang terdiri daripada 18 poin. Pada malam ini, saya tidak akan menyambung untuk membahaskan perkara yang berkaitan dengan Ahli sunnah wal Jama'ah serta firqah-firqah yang wujud di dalam Islam. Ia sebab setelah saya memikirkan, sebenarnya ia memerlukan satu perbahasan yang mengambil masa yang agak lama dan terperinci, maka saya KIVkan dulu. Kita tidak bersambung dengan matan daripada nota kita ini pada muka, muka surat yang ke-10. Ya. Yeah. Baik, sekarang saya akan bacakan buku surat 10, ya. Yeah. Uh, pada perenggan yang kedua selepas uh, ayat al-Quran An-Nahl Al 36, ya. Yeah. Bagi sesiapa yang ada nota, boleh dirujuk di situ. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu. Menjadi kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa melafazkan kalimah syahadah adalah wajib. Apabila saya sebut kalimah syahadah itu terdiri daripada dua. Ya, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ya. Kecuali atas orang yang tidak boleh bertutur kata yakni bisu. Sempurnanya keislaman seseorang muslim sehingga menjadi mukmin yang benar-benar beriman dan sempurnanya iman hanya setelah melafazkan dua kalimah syahadah. Kemudian mengetahui dan faham akan makna dan maksud pengucapan dan pengakuannya serta hal-hal yang berkaitan dengan syarat, rukun dan pembatal-pembatalnya jadi kita akan bincang atau huraikan teks ini Ya, baik, tuan-tuan dan perempuan ada beberapa perkara yang akan saya bahas di sini Ya, perkenaan apa yang telah saya jelaskan yaitu ya. yang pertama perkara yang berkaitan dengan martabat islam ya. martabat islam Yaitu yang berkaitan dengan dinul islam Sebelum itu saya akan bacakan Yang matan Yang berkaitan dengan perkara tersebut Yang akan saya sentiasa ulang Untuk menunjukkan adanya kaitan dengan apa yang akan saya bahaskan Iqlam rahimahkumullah Annahu yajib alayna ta'alumu arba'i masailah al ula Al-ilmu huwa ma'rifatullah Wahuwa ma'rifatu Nabi Nabi Wa huwa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-Thaniyah. Al-Amalubi. Al-Thalisah. Al-Da'watu ilaih. Al-Rabi'ah. Al-Sabru. Al-Azafi. Ketahuilah, wahai saudaraku. Wajib ke atas kita untuk mempelajari empat perkara. Al-Ula yang pertama. yaitu Al-Ilmu. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Yang kedua, al-ilmu wa huwa Nabi. mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Itu yang saya nak tekankan. Kenapa tiga perkara ini sangat penting? Sebab seterusnya nota ini nanti akan membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barrad bin Azim. Radiyallahu'an. Tentang tiga persoalan besar. Yang akan disoal oleh Allah SWT. Di alam barzah. Di liang lahat. Tiga persoalan besar yang akan ditanya. Yang berkaitan yang tiga yang saya sebut tadi. Man Rabbuka. Wa Wama, Man Nabi Yuka. Wa Madi ya Yang ini wajib kita pelajari. Mana mungkin kita boleh menjawab soalan-soalan tersebut kiranya di dunia kita tidak pernah mempelajarinya. Itu satu bab yang lain. Tidak cukup terhenti cakap mempelajari, yang kedua ialah beramal. Ya. Kemudian menyampaikan dan yang terakhir tabar di atas jalan tersebut. Baik, tuan-tuan, saya nak tulis eh. Saya nak buat ringkasan supaya tuan-tuan nampak. Jadi keadaan saya biasa saya nak tulis tuan-tuan eh. Baik, tuan-tuan. Mari ekspos Okay. Kewajipan kita. Contoh kena ingat. Sekali nanti saya punya kuliah saya dapat A. Kan? Hari tu saya tak buat apa-apa lagi dah. Saya bagi note, saya jawab macam tak. Okey, sekali tu bagi tu. A, saya dia punya Baik. Ini kewajipan kita. Apa kewajipan kita? Yang pertama ialah album. Yang kedua ialah Amal Yang ketiga ialah? Dek ke copai dah. Sabar. Hmm. Jadi simple Jadi sebab menjadi peringatan. Ya. Note 65 note. Album apa yang saya nak belajar? Album tentang Betul Allah Subhanahu Taala. Album tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Elmu tentang Dinul Islam. Jadi saya ingin fokus berdasarkan pada nota tadi yang saya buat di sini. Dinul Islam. Dinul Islam. Leluhur kepada tiga. Para Islam ini ada tiga nanti saya akan bacakan hadis yang dirawatkan oleh Umar radhiallahu anh. Hadis yang masyhur yang sangat terkenal yang ada di dalam. Hadis 440 Al Imam An-Nawawi rahimahullah hadis nombor 2 iaitu bagaimana ya ada cerita riwayat dan di mana pada satu hari seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi bersama dengan para sahabatnya sedang berkumpul duduk lalu datang seorang lelaki daripada kejauhan hitam rambutnya putih bajunya tidak ada tanda yang iaitu seorang musafir Mortik. Lalu datang Uthman duduk depan Nabi saw berlagu lutut dengan lutut Nabi dan tangannya meletak di atas. Nabi saw. Lalu dia bertanya kepada Nabi. Uthman dari mana? Uthman. Baya tak sampai. Okay. Ada apa? Lalu dia kata, Ya Muhammad, wahdini, adib, islam ya dan seterusnya akhir ni alil iman akhir ni alil iksan pada akhir ni ada taat dan seterusnya ya dan pada lah kali tadi dia pun berlari kemudian nabi bertanya kepada umar radhiyallahu anhu wahai umar kamu tahu tak kan siapa itu itulah adab para sahabat kepada nabi penyoal mereka apa segala sahaja jawab Allah rasul ah Allah dan rasul itu yang lebih mengetahui jangan-jangan ada sahabat pun tahu jawabannya Yeah. tetapi begitulah adat kalau kita melihat hadis Dari Nabi sallallahu bila Nabi bertanya kepada para sahabat mereka akan menjawab begitu. Itulah Jibril alaihi salam datang untuk mengajar agama kepada agama. Jadi kita buka kita dah terangkan kepada tuan-tuan dan -tuan puan -tuan -tuan matlamat Islam. Dinul Islam yang pertama ialah Islam. Yang kedua ialah iman. Yang ketiga ialah ikhlas. Okey. Baik. Islam kita tahu ini mesti wajib kita tahu, kawan-kawan. Di sana soalan ini, apa saja rukun Islam? Otomatik kita tahu. Antajhadu'alla ilaha illallah. Bu'an dah muhammadah. Rasulullah. Dan seterusnya. Kalau kawan-kawan boleh hafal hadith ini. Eh? Yang pertama ialah bila kita lihat. Perbahagiaan ini, kita boleh bahagikan hadith yang rambis teruk tadi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, yang berkaitan dengan perkataan. Yang kedua yang berkaitan dengan Perbuatan Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan uh, Yang berkaitan dengan Harta Yang keempat yang berkaitan dengan Harta dan perbuatan Kalau kita lihat buku Islam itu eh? Buku Islam ada berapa you, eh? Sebab apa? Lima yang berkaitan dengan perkataan yang pada rukun Islam itu ialah ucapan syahadah. Yang berkaitan dengan perbuatan ada dua. Solat dan puasa. Yang berkaitan dengan harta zakat. Yang berkaitan harta dan perbuatan haji. Kalau tidak faham kita nampak eh. Kan? Ha. Ah itu dia. Jadi Islam ini ialah rukun. Ya, yeah. syarat. Dia punya foundation dia ialah syahadah. Oleh itu tajuk kertas perbincangan kita ialah syahadah. Yeah. Ya, tapi kita belum masuk lagi di situ. Okey. Adapun iman, kita boleh bahagi kepada dua. Yeah. Ya? Itu aman Yang kedua ialah eh uh, pengucapan. Pengucapan dan aman Ataupun pengucapan kita bagi kepada dua Iaitu pengucapan yang berkaitan dengan hati Kemudian pengucapan berkaitan dengan lidah Ataupun aman Yang berkaitan dengan amat hati Dan juga dengan aman Anggota badan Ya, Ini dia punya Mahagian Iskan cuma ada sepuluh-puluh Iaitu kita sembah Allah Seolah-olah kita melihat Allah kiranya -kira kalau tidak melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Itu dia ikatan. Okey? Tuan-tuan lihat the blank form. Uh, itu segala demikian hukum tu. Kan? Ah, uh, tuan-tuan gunakan dia supaya kita dapat ingat. Baik. Ini cara raso dia. Kalau so, apabila kita tanya di nol 6, macam inilah dia gambaran. Dan lupa dia kita lihat by diagram, kita draw ya. dia, kita boleh tahu bahawa ikatan dia di bagi tiga. Jadi tengok dia punya, air dia, jadi ya? kita susun maksud Islam ini turun di bawah, ini enak, iman, ini enak Islam. Jadi konsep begitu, dan ini naik dan turun, ya. Apabila kita Islam, maksud kita dipanggil Muslim. Apabila kita beriman, maksud dipanggil Muhmin jadi kita mencapai mencapai Islam ni tadi bagi lama okey jadi dia naik dan dia turun baik syarat apa maksud Islam? apa maksud Islam dalam segi bahasa apa maksud Islam dalam segi bahasa asli taklah tahu tak dia islam apa kata dia nah, ini masalah, dia dah dapat definisi eh ada dua orang kan dia tanya dia dulu, bahasa Jadi tuan tuan juga ingat dia tu tu Tuan-tuan berkata betul-betul tuan -tuan betul eh uh, Haa orang dalam. Dah berpuluh tahun dah Dia pelajar hilang pun Dengok saya sebahagam je kan Soalan dah pun. kan Pelajar orang tu Kadang-kadang kita nampak bila tu remeh kan Tak penting Tapi sebenarnya penting Kemudian hilang Bahasa je tak Assalamualaikum kan Selalu bagi Assalamualaikum tu apa kan? maksud dia? Selamat Kan ha, lagi apa lagi? Dia cakap kuat sikit Jastra okay. Salim tadi kata ya. dia baca Ya wala ya fa'umalu walaman ikhillah Bana atas Allah habisul Salim Mana dia? Okay. Ini dia cara mudah Is Istilah Ah, ha, Istilah koyang sikit yeah. Is Istilah dia Ma makna al-islam Al-islamu wahua Wal-istislamu ha. Wal-istislamu la'um billah bitauhid walintiad lahu bittaa'ah walbara'ah min syirkhi wa ahli itu dia punya definisi Islam itu ialah iaitu apa saya sebut tadi eh al-islamu Allah. Kalau dua-dua tu ada bawah tengok dekat ayat 10 ha tulis kat bawah al-istislamu lillah bitauhid wal-intiad lahu ah. tapi di sini ada beza sikit eh sebab dia masuk kat situ waluluzu uh, minasyirkhi walbida' wa ahlihi. Ha dia sebut dekat asyirq uh, gitu saja. Jadi maksudnya Islam itu ialah penyerahan diri kepada Allah dengan bertauhid, menyelamatkan diri dengan menyerahkan ketaatan padanya nya membersihkan diri pada kesyirikan, menjauhkan diri daripada perkara bid'ah ah dan ahli dari keduanya duanya ahli syirik dan ahli bid'ah. Ah. Ha, itu definisi dia. Ya. Linyat yang Melayu pun cukuplah. Okay. Itu maksud Istilah apabila kita sebut Apa yang dimaksudkan dengan Islam okay. Kemudian ya, yeah. Di situ juga saya terangkan tentang Dalil-dalilnya Apakah dalil-dalil yang berkaitan dengan Islam Sebenarnya banyak tuan-tuan eh? Kalau kita buka Al-Quran kita akan jumpa banyak perkara, perkara yang menerangkan tentang perkataan Islam okay. Sebelum saya membawakan ayat-ayat Al-Quran -ayat tersebut Saya ingin tanya pada tuan-tuan dan perempuan Kenapa tuan-tuan menjadi seorang muslim? Apa sebab tuan-tuan menjadi seorang muslim? Okey, dilahirkan muslim. ya? Yeah. Ada sebab lain? Ada sebab lain? Kenapa kita jadi seorang muslim? Tadi satu sebab adalah keterudan. Uh, dilahirkan. berdasarkan keturunan. Sebab saya kata tadi bahawa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mesti dah dengan dalil-dalilnya. jadi kita kena tahu sebab kenapa kita menjadi seorang muslim. Dan sebab itu ada daripada Al-Quran. Ya, ada daripada Al-Quran. Boleh bagi contoh? Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kenapa kita menjadi seorang muslim? Ada setiap orang yang nak cuba. Susah juga eh. Tak boleh nampak kan? Eh? Tak boleh nampak jalan. Yang pertama, kenapa kita kena, uh, kita menjadi seorang Muslim? Yang pertama memang itu perintah daripada Allah supaya kita menjadi seorang Muslim. So bagaimana di dalam Al-Quran? Ya ayuhallazina amalu dukhulu fitil mikhafah. Wala tastabi'u. Walau tetapi syaitan, inna syaitan lakum adu ummubi. Kaya, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Itu arahan supaya kita hidup dengan cara Islam. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan di dalam Al Quran bahawa selain daripada agama Islam tidak akan diterima. Betul tak? Womayyib dari غير الإسلام دينا فلا يقبل منه Barang siapa yang mencari lain daripada Islam Maka tidak akan diterima Nanti mereka termasuk dalam golongan orang yang merugi. Kemudian yang ketiga Hanya Islam satu-satunya agama yang diredai oleh Allah SWT okay. Allah cuma meredai Islam itu sahaja Lain daripada Islam Semuanya ditolak Semuanya kena raku okay. Sebagaimana yang Nabi SAW Menyebut di dalam hadis yang bermaksud Hadis sahih Ya, dia menyebut di situ barang siapa yang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan khusus kepada Yahudi, Nasara dan sebagainya, ketika sekiranya seti, uh, sekira mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi dan menyambut dakwah Nabi, mereka, mereka semuanya ke neraka. Hai tu ada hadis sahih Nabi menerangkan begitu. Adapun Al-Quran yang menerangkan bahawa Islam itu sahaja yang di oleh Allah Subhanahu wa taala ila ayat Inna dina inna Islam Betul tak? Inna dina inna Allah Islam Agama yang diterima di sisi Allah Ialah Islam Maka itu dia antara beberapa sebab ya, Ada di dalam Al-Quran Al-Karim Ayat dia eh? Okey saya bagi ayat ni Okey next time tonton satu lagi keadaan kita belajar Tonton bawa Al-Quran Al quran terjemahan dengan ni okay? Jadi bila saya sebut saja tonton boleh flip through Eh, okay. jadi tak langsung kita dekat dengan Al Quran. Kalau tak saja duduk rumah tak Al Quran, kita tak payah sih. Eh? Jadi duduk dan setelah ni mahu, tak mau tak mau kita buka. Ha. Mungkin, -mungkin sekali saya tanya Syekh ayat ni contohnya yang berkaitan dengan Islam dalil dia ialah surah Al Imran ayat 19. Ha, buka Al Quran, cari ayat 19. Ya, okay. ha, tulis. Dalil dia ialah Al Imran ayat 19, Al Imran ayat 67, 83 dan 85. Di situ ayat-ayat yang menerangkan tentang berkaitan dengan Islam. Kemudian Al-Ma'idah ayat 3 ya, Al-Ma'idah ayat 3 Boleh? Dapat eh? Ya? Dalil yang berkaitan dengan Islam tadi Yang saya baca tadi adalah eh, Surah Al-Imran Ayat 19 67 83 85 Ini sekarang contoh Sebenarnya banyak lagi Kemudian Al-Ma'idah ayat 3 ya, Al-Ma'idah ayat 3 Baik ada pun yang berkaitan dengan iman Tadi saya dah terangkan eh definisi Islam dan juga Dari segi aspek bahasa dan istilah eh. Saya dah terangkan kan Okey Jadi bahasa Islam itu bermaksud Selamat, tunduk, patuh, menerima Ya, yeah. itu Islam Rukun, saya dah tulis kat sini Ya yeah. Ada lima Okey, dalilnya Ayat Al-Quran yang saya sebut Baik, yang berkaitan dengan iman Maksud iman ialah percaya. Ya, ataupun membenarkan. Ya. Di dalam al-Quran banyak yang berkaitan dengan iman ini. Ya. Para ulama mengatakan lebih daripada ratusan ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita jumpa kan? Ha, kalau kita belajar ilmu tafsir, maka di antara tanda-tanda surah itu adalah surah Madaniyah, ya, ialah mula ayat tersebut dengan ya ayyuhallazina amanu. Adapun tanda-tanda di antara tanda-tanda surah itu adalah surah Makkiyah Ya ayuhan itu, Caidah dia dalam dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan Quran ini yang sejumahan ni sangat bagus tuan-tuan. Sebab di situ dia akan terangkan surah ini ayat Madaniyah atau Makkiyah. Apa intisari dia? Haa, jadi tuan-tuan, cara kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran sekali. Adapun rukun iman ada enam. Ya beriman pada Allah, beriman pada malaikat, saya tak tulis tu eh. Beriman pada kitab-kitab, beriman pada Rasul-Rasul, beriman pada hari akhirat, dan beriman kepada kodah baik dan buruk. Eh, Ini satu perbahasan yang panjang. Dan daripada sini lah rukun iman ini lahirnya firqah-firqah yang saya sebutkan tadi. Ya Mereka berdebat di dalam permasalahan yang berkaitan dengan rukun iman. Okay. Ada pun ayat-ayat quran yang menerangkan perkara yang berkaitan dengan iman ini, dalil-dalil dia ialah... Contoh boleh rujuk kepada surah Al-A'raf ayat 2 hingga 4. Innamal <tuh> mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Baik contoh ayat dia. Eh? Kemudian surah Al-Kahfi. 107. Eh? Surah Al Akhirnya, ayat surah eh? Al-Kahfi. Akhirnya dia apa tuan-tuan? Hari Khamis ya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Yang menerangkan tentang fadilah surah surah. Eh, Hadir-hadir suhaib yang menerangkan tentang fadilah Al-Quran Sedikit saja yang suhaib Ada pun yang lain tu banyak yang eh. Ya yeah. Surah Al-Kahfi ini disunnahkan oleh Nabi SAW Untuk kita baca dia Pada malam ataupun hari Jumaat Itu confirm Suhaib Maaf saya sebut tersebut eh? Ada pun yang berkaitan dengan surah yasin Yang diamalkan oleh masyarakat kita yang dibatih pada setiap malam Khamis itu, hadis hadithnya adalah hadith yang faiz. Ha. Sekali kita bertukar baca surah Al-Kahfi kan. Pagi Jumaat, tu seringnya kita menunggu eh, imam untuk berkutbah dan sebagainya. Sunnah. Sebab apa Nabi SAW mensunahkan membaca surah Al-Kahfi? Kalau tak silap saya, ayatnya terbiri daripada seratus sepuluh. Jus yang di tengah. Alhamdulillah anzal atas abdih al kitab, walam yajalahu angwaj. Qayyiban yang anzir bacaan yang berat dari ldn, wiyushir al muminin dari dan seterusnya. Eh? Ayat itu panjang. Kenapa Nabi saw menganjurkan kita membacanya? Quran di antara beberapa kaedah yang Nabi terangkan kepada kita, khususnya di akhir zaman untuk kita berlindung daripada fitnah dan iaitu dengan membaca surah al kahfi. Ya Sepuluh ayat yang pertama Dan ada di hadis lain menyebut sepuluh ayat yang terakhir Tapi yang terbaik, uh, dia dia. Yeah, tukar -tukar. Yakin, baca lah semua Itu dia, mahfum dia Ya Tukar tuan-tuan Daripada kita gunakan yakin, baca ayat kami Dia ubahkan contoh, di sini tak ada ragai, kita ada pengajar ilmu Baca surah Al-Kahfiq, memang itu hadisnya sore Tetapi berapa ramai orang yang beramal untuk membaca surah Al-Kahfiq Sedangkan itu dituntut sangat-sangat oleh -sangat, Nabi SAW Sebab fitnah Dajjal itu adalah satu fitrah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Walaupun dajjal ini tidak muncul pada zaman Nabi SAW. Tetapi Nabi mengajar kita untuk meminta perlindungan daripada fitnah dajjal. Yang sangat besar fitnahnya. Kerana dajjal ini umpama Tuhan bila dia datang. Ya? Dia boleh membawa syurga dan dia boleh membawa neraka. Ya? Fitnahnya sangat besar. Ya? Lalu di antara kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang mudah untuk kita lakukan ialah membaca surah Al-Kahfi. Dan antara cara yang lain Nabi SAW menjelaskan ialah Membaca empat doa Perlindungan sewaktu kita berada di tahiyat yang terakhir Di antara doa itu yang pertama meminta perlindungan daripada fitnah kubur Fitnah hutang dan seumpamanya Fitnah dunia Kemudian fitnah al-masif masih hujan okay. Tuan-tuan, ini jarang orang membaca doa ini Ini di antara sunnah Nabi SAW Yang Nabi tak pernah tinggal membaca empat doa Empat perlindungan ini ketika di tahiyat yang terakhir Dua ni tuan-tuan kita boleh buat. Adapun yang ketiga yang diajar oleh Nabi supaya kita melakukan untuk mengelakkan daripada fitnah mazizim, Dajjal ini ialah tinggal di kota Madinah atau Mekah. Mampu ha, mampulah kan? Ini yang ketiga ni. Sebab apabila mereka duduk dulu di kota ini, kota Mekah ini, maka Dajjal tidak boleh masuk. Ya, kalau kita belajar tentang tanda-tanda akhir zaman ketika sampainya Dajjal itu Jajak lah itu dia akan cuba untuk memasuki kota Mekah, ya Baitul Haram itu. Sehingga kan bergegar ketika dia nak masuk tu bergegar. Bergegar kota Mekah itu, lalu keluarlah orang-orang yang di dalam tersebut, orang-orang yang munafik dan seumpamanya akan keluar. Tinggal orang-orang beriman sahaja di dalam kawasan tersebut. Ya. Dan di sekitar itu dijaga oleh para malaikat. Dan akhirnya kita tahu jajak itu dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaih dan berlakulah pemerintahan yang adil. Ada ulama mengatakan 40 tahun yang dan semua Jadi dia mengikut syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia berpegang Islam sebagai dinul, dinul Islam. Ya, yeah? itu kesan yang lain. Ini kalau kita belajar tanda-tanda kiamat kita akan nampak ini. Dan ini adalah salah satu daripada aspek yang berkaitan dengan pelajaran akidah quran yeah? Kemudian surah Al-Hujurat ayat 15. Ya. Al-Fath, Al-Fath Al ayat 4 dan banyak lagi ayat, -ayat Al-Quran. Contoh tengok saja ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, maka itulah yang berkaitan dengan iman. Okey. Apa maksud definisi istilah? Bagaimana kita sebut iman itu bagaimana kita nak definisinya dia? Iman itu apa? Al-iman at-taqdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lidah. Wal amalu bil Al Quran wal Jawab. Jadi uh, itu kan uh, amal dan juga pengucapan dan dibuktikan dengan perlakuan anggota badan. Itu definasi iman. Baik. Jadi membenarkan dengan hati mengucapkan dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Dan yang terakhir ialah istighfar. Apa maksud istighfar? Di dalam hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak mahu banyak kita jumpa yang berkaitan dengan istighfar. Tetapi kalau dalam Al Quran banyak kita akan jumpa juga. Dia ya, contohnya innal laaha ya'muru bil 'adli wal Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya berlaku adil dan ihsan. Seperti di dalam surah al-muk, ayat yang kedua. Allazi khalaqal mawt wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amana. Ahsanu ahsanu amana. Ya. Apa maksud ah ahsan ataupun ihsan? Kesungguhan Ketekunan Membuat sesuatu perkara, membuat perkara baik Dan juga keikhlasan Itu berkaitan dengan istan Sebab itu bila kita melihat istan ini Ialah dia duduk di martabat yang paling tinggi Sebab dia berkaitan dengan dalaman ya. Dan ilmu yang berkaitan dengan istan ini Bila kita terjemahkan Maka lahir satu disiplin ilmu yang dipanggil Berkaitan dengan akhlak, Ilmu akhlak. Ya ha, ataupun ada ulama mengatakan ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Ya, untuk mengenal pasti sifat-sifat mazmumah yang ada pada seseorang dan memasukkan sifat-sifat mahmudah. Ha ini satu ilmu yang wajib juga kita pelajari. Maka untuk menjadi seorang yang baik dari segi akhlaknya, maka dia wajib mempelajari untuk mengenal dirinya dari segi sama ada dia punya sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat mahmudah. Jadi kita berdisiplin siap ya. Eh? wo ini dengan ila dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubung yang menggabungkan ketiga-tiga perkara tersebut. Ya, saya akan bacakan al-hadis as-sani Al ya, daripada matan al-Bukhari. Ya, supaya kita dapat mengambil a uh, manfaat daripada hadis yang panjang ini, yang mudah-mudahan nanti tuan-tuan boleh cek balik eh ya, tentang perbahasan huraian hadis ini yang menjadi dalil kepada apa yang saya terangkan iaitu yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Saya cukup ambil daripada daripada soalan yang diajukan oleh Jibril alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Muhammad akhbirni an islam Wahai Muhammad beritahu kepada aku tentang Islam Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-islamu anta tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadan watahjul bait ini satah eh, da ilaihi sabilah ya itu ringkasan dia dekat situ qala lalu yang bertanya itu berkata kamu benar engkau benar fa ajabnahu yasaluhu wa yusaddiq maka kami yang yakni para sahabat kami takjub ya yes? hairan dia yang bertanya dan dia yang membenarkan ya, Dia saja nabi jawab betul dia eh, biasa orang yang bertanya ni dia tidak mengetahui <Nah> dalam kit ini dia tanya dan dia membenarkan. Lalu para sahabat, para sahabat mereka hairan, yeah? dengan keadaan tersebut. Kemudian dia menyambung, qala <mam> wa akhbirhi al-iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. itu di situ. Sodaqah dia membenarkan lagi. Ya, yeah? betul. <cosmic brightness> Kata, fakbirni al ikhtal. Kata, anta'budillahka an ta'tarah. Fainlam takum tarah, fainnahu yaroh. Soalan yang terakhir yang berkaitan dengan tiga perkara ini itu, dia tanya tentang apakah itu ikhtilaf. Ya? Kamu menyembah Allah. Ya? Soala Allah, kamu melihat Allah. Dan kirinya kamu tidak melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Inilah makam yang tertinggi di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana para ulama menjelaskan dia ialah makam musyahadah penyaksian, ya. Bagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW yang dididik oleh Nabi SAW bagaimana kusuknya mereka ketika solat. Berbeza dengan kita, khususnya di zaman ini, ya ketika solat itulah kita boleh berjumpa benda-benda yang hilang belum solat, ya boleh jumpa kunci, boleh jumpa duit tak mana yang hilang waktu solat kadang-kadang ya, kita solat kita pun terlupa ini rakaat yang keberapa? berapa, 4 3, 4 3. Ha, itulah kita. Ya, kepada doa dia, kullu kull insan do'a ifah. Tah, ha, maknanya setiap kita ajah lemah, tapi tak boleh menggunakan itu sebagai dalil. Maka kita kena berusaha, bermujahadah. Ya, bermujahadah itu untuk mencapai makam ihsan. Ini perjalanan yang sangat panjang, ya, yang memerlukan perincian dan seumpamanya yang banyak kaitan kaitannya bila dibahas tentang perkara tersebut. Jadi ia merupakan satu perkara yang wajib kita pelajari. Dan hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat besar Ya, ya sangat besar faidahnya Sehingga akan dinyasakan oleh Al-Imam Al-Qurtobi Rahimullah Hadis ini patut disebut sebagai induknya Induhnya ya, Kerana mengandungi ilmu Sunnah secara umum Semuanya dirangkumkan dalam hadis ini Walaikala Al-Khadi'iyah Rahimullah Mengatakan pula Hadis ini mencakupi semua tugas-tugas ibadah yang zahir dan yang berupa keyakinan iman dulu kini dan akan datang amalan-amalan anggota badan keikhlasan hati dan memelihara dari amalan-amalan yang buruk bahkan ilmu-ilmu syariat semuanya merujuk kepada hadis ini dan bercabang daripada hadis ini menunjukkan besarnya maksudnya pekirat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maqamnya perlulah kita mempelajari hadis ini melihat perbahasan dan huraian daripada para-para para ulama kita yang tabah dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, -puan Ya, kitab hadis 40 yang dicarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini ya, Telah bertebaran di seluruh dunia Dan telah dipercebahkan di dalam Berbagai bahasa dunia dan kalau kita lihat Di, di alam uh, Melayu ini Di Nusantara khususnya Terdapat beberapa kitab-kitab yang membahas Ataupun menguraikan hadis 40 Yang paling terkenal ialah huraian hadis 40 Yang ditulis oleh Al-Ustaz Al Mustafa bin Abdul Rahman Ya Warna hijau ya. Itu salah seorang ustaz Yang tahun 60-an 50-an 60 pun ya? 60-an Sebab bagaimana yang saya sebut sebelum ini Ilmu hadis merupakan ilmu yang paling Terkebelakang di Nusantara Khususnya di Malaysia ya? Berbanding dengan ilmu yang berkaitan dengan Akhidah, yang berkaitan dengan fiqh Yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan perbinaan diri Iaitu akhlak dan seumpamanya Ilmu hadis adalah ilmu yang terkebelakang Sebab itu terlalu sedikit kitab-kitab Yang berkaitan dengan hadis yang ditulis oleh para ulama' kita Ulama' Melayu di Nusantara yang terkenal pun yang baru ditulis ya yaitu yang ditulis oleh uh, Syekh Idris al-Marbouth Marbawiyah Marbawi, al-Mallafi ketika mensyarahkan Sunan At-Tirmizi. Itu satu kitab yang sangat komprehensif, satu-satunya uraian hadis syarah hadis yang sangat komprehensif ya, tetapi ia menggunakan ataupun khususkan kepada pembahasan yang berkaitan dengan madzhab Syafi'i. Ya, dengan banyak menakalkan daripada kaul-kaul yang dikeluarkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi Rahmanullah ini tuan-tuan adalah seorang ulama' yang sangat hebat. Berkat ilmunya, kitab-kitabnya digunakan di seluruh dunia. Kalau di Malaysia ni terkenal. Kitabnya digunakan seperti yang saya cakap tadi. hadis Arba'in bain itu. Riyadus Qalihim. Kitab Al-Asqar. Apa lagi? Kitab yang berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Dan kitab yang sangat besar. Yang digunakan di dalam pengajian ilmu fiqh. Seperti Rauh Duttal dan juga kitab Syarah Al-Muhazzar Yang terdip, agaknya panjang ni dia dah susun eh, Cukup banyak Aa, Sedangkan dia meninggal dalam usia yang sangat muda Iaitu ketika umurnya 44 tahun Dan dia tidak sempat untuk berkahwin Kita umur 44 tahun Apa yang kita wariskan waliskan Apa yang kita waliskan Aa, Tiga perkara kan Hadis yang suhaif Yang akan terus ikut kita di alam barzah Iaitu ilmu yang bernamaat Sedekah amalan, sedekah cariak dan yang ketiga ialah Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan Ini confirm Jumhur ulama' sepakat Sampai Kepada orang yang berada di alam barzah hmm. Tetapi yang ini yang tidak di, dikejar dan Direbut oleh kita umat islam ketika berada di atas dunia ya? ha, Kita buat perkara yang bertentangan Dengan apa yang Dicontohkan oleh Nabi SAW Sedangkan yai Tiga confirm ha, Yang pertama Didiklah anak-anak kita Supaya menjadi anak-anak yang soleh Berikan mereka itu ilmu Ya, Ajar mereka ketika umur 7 tahun Untuk pandai mendirikan solat Ketika 10 tahun Sekiranya tidak tahu untuk mendirikan solat Maka di situ dibenarkan untuk kita berotanya Kukul dia Tujuannya untuk mengajar Bukan untuk melabaskan geram uh, Ajar dia dengan cara yang berhikmah Bawa anak-anak itu datang ke surau dan masjid Dan letakkan dia bersama dengan Sosof orang dewasa Bukan diasingkan Minta Maaflah, Ini saya ulang rasanya ya kali kedua Sebab ke mana saja saya pergi, kebanyakannya dia sudah menjadi amalan lagi. Meskip dan surau. Maaflah tuan kalau saya mesti. Tapi saya nak sebut. Saya nak sebut sikit beberapa perkara yang berkaitan dengan solat sebelum saya tutup. Ini satu amalan yang kita buat. Di mana kita mengasingkan anak-anak daripada stop orang lewasi. Sedangkan tuan-tuan. Kita yang berbazak syafi'i. Apa yang Imam Syafi'i Rahimullah sebut? Di dalam kitab Al-Um, jirid yang pertama. Imam Syafi'i menyebutkan, Mazhab Jumhur mazhab syafi'i, jumhur para ulama mengatakan sah anak kecil, contohnya yang depan anak saya lah, menjadi imam sah dia jadi imam, bukan dewasa imam syafi'i rahimahullah berdasarkan hadis yang suhaih yaitu hadis yang berkaitan dengan salah seorang sahabat nabi yang kecil, Abu bin Sulaim, umurnya 6 atau 7 tahun ya, yeah. apabila dia pulang ke kampungnya, lalu didirikan solat, lalu para jebaah melihat sebagai menyahut, ya, yeah. sunnah nabi s.a.w. arahan nabi Syarat untuk menjadi imam, yang pertama mestilah banyak sebarang al quran -nya. Kiranya sama. Maka lihat banyak pengetahuannya tentang sunnah-sunnah nabi SAW. Kiranya sama. Lihat pada usianya, Kemudian lihat pada hijrahnya. Dan bila mereka melihat kriteria yang ditetapkan oleh jari SAW, maka didapati Abu bin Sulaim yang berumur 6 atau 7 tahun, yang belum banyak lagi itu, tetapi uh, mencapai tahap memadih, dialah yang dilantik menjadi imam pada kaumnya. Itu Imam Syahid tudang pada itu. Tapi kita, masak syafi'i, kita pegang yang mana? Anak-anak tidak boleh berada di dalam Sof orang dewasa. Mahfumnya daripada kenyataan ini, kalau dia sah menjadi imam, maka duduk dalam Sof lagi lah. Betul tak? Maksudnya begitu. Sah. Dan pada hari ini, berapa ramai anak-anak kecil yang hafid, yang hafal Quran. Belum bari lagi, tapi dah hafal. Haa, contohnya. Eh, bukan saya nak katakan, nanti jadi imam kena hafal Quran banyak. Tak, saya nak, nak, nak kaitkan dengan anak-anak itu, sebab duduknya di dalam sok bersama dengan orang rewasa. Sebab ada anggapan pemahaman kita dan saya pun belajar dulu. Maksud saya belajar di pondok, Memang diceritakan dalam titik-titik lama ni. Dia kata anak-anak itu najih. Sebab dia tidak bersinai. Sedangkan hadis tuayah eh daripada Nabi SAW al menyebutkan. Al-Mu'minun layan. Orang mukmin itu tidak najih. Kemudian. Di dalam kitab. Sabi luluh ada sesiapa yang pernah dengar kitab Sabin al Yang dikarang oleh Syekh Arshad al-Banjari Ada seorang pernah belajar kitab ni? Ada yang pernah dengar tak? Seorang yang pernah dengar tak? Sabin al-Muhtadi yang digunakan Di hampir kebanyakan pondok-pondok Di Nusantara sehingga ke hari ini nah, Dulu saya pernah belajar Dulu kat pondok kata dumbo. kitab tu saya belajar Syekh Arshad al-Banjari tu. Tulis nah, salah seorang ulama besar Belajar di Mekah selama 30 tahun Sehingga kan anak dia nak kahwin pun dia tak sedar Sebab dia duduk-dibukah Anak dia ketika tu umur dah 30 tahun Telepon ke Telepon lah Maklumkan kepada bapa dia Nak anak nak kahwin ni baliklah. lah Baru dia buka-buka janggut dia eh, Semua dah aku ni Balik itu anak dia kahwin Syih Arsyad al-Banjari Di dalam kitabnya Stabil dulu Tadi apa dia kata Susunan sok. Kalau tuan-tuan buka Tak silap saya dalam buku surat, uh, surat 30 jilid 1 Dia kata Sah anak-anak itu duduk bersama dengan orang dewasa Sebab anak-anak itu daripada kaum yang sejenis dengan orang dewasa sekiranya anak-anak itu datang lebih awal daripada orang dewasa maka tidak boleh diundurkan dia ke belakang kerana itu adalah haknya dia yang datang dulu sebab kita tahu hadis Nabi Alaihi Wasallam yang SAW mengatakan ada dua perkara sekiranya orang tahu keutamaan dan dia percaya mereka akan mengundi untuk mendapatkan perkara tersebut yang pertama duduk kisah yang pertama dan yang kedua ialah azan ha, tapi orang kita tak nak ada blomba tu kan? kalau pergi masjid hari Jumaat setiga, depan kosong lagi dia duduk di belakang Ha, mengingat kita sedangkan arahan Nabi adalah kalau tahu kalau tahu ketuaan ni mengundi dia ha, untuk mendapatkan tempat tersebut. Ha, jadi saya nak sebut ni contoh maaf lah kalau tuan-tuan rasa sensitif tapi saya sebenarnya memang ini perkara yang sangat penting sebab ada di dalam kitab mazhab Syafie. Ah ha. tetapi kita yang mazhab Syafie in ini kita tak kuat. Kalau ada orang yang mengatakan demikian contoh kata ini mazhab lain, ini mazhab tak betul. Kan? Tetapi Imam in ini dan juga ulama besar Syekh sejarah Al-Bajjari al bukalah di dalam kitab ni, dia menyatakan demikian. Sekiranya contohnya. Ya, sekiranya contoh yang biasa juga berlaku di dalam solat, maaflah tuan-tuan masuk bab fikih sikit eh sebab solat ni. Sebab dia perkara yang besar. awal wa yuhasabu bihi al-'abd yawm as solat Perkara yang pertama yang akan dihisab di akhirat besok ialah solat. Saya saya sebut sebelum ni bahawa kedudukan saf itu juga sangat penting. Ya? Sebab saya sebut sebelum ini Untuk membuat perubahan Kita kena buat banyak pengulangan Kita tekankan perkara itu Supaya dapat dilaksanakan Contoh Okey Kadang-kadang kita tinggal di satu tempat Softnya tidak penuh Macam ini saja Tapi ada budak-budak ramai datang Dia letak juga di belakang Sedangkan anak-anak boleh di depan. Dan cara yang terbaik Ialah anak-anak itu disusun di antara orang dewasa Dia letakkan dia di tengah Orang dewasa letak dia Tuan-tuan, kalau tuan-tuan guna kaedah ini Insya Allah 10 atau 5 tahun akan datang Kita tidak akan ada masalah Anak-anak remaja dia datang ke mesti Tidak ada masalah Sebab mereka telah belajar Mereka akan berdisiplin Bila duduk di antara orang dewasa Tetapi kalau tuan-tuan susun dia Asing daripada tuan-tuan Apa dia buat? Kalau dia duduk sama-sama di belakang tu Imam duduk depan Kita duduk depan Apa dia buat? Dia akan macam-macam lah Dia ponku Dia bercakap lah Imam duduk Tahniah akhir berapa dia duduk? betul perhatikan nama sampai bila dia nak belajar tuan -tengok. sampai bila sebab tu Nabi SAW Alaihi Wasallam dia contohkan cara yang terbaik ha, tapi pelik kita buat terbalik ha, itu satu contoh yang kedua yang saya perhatikan ya eh, yang saya kena perbetulkan ialah susunan saf minta maaf saya sebut ni sebab benda penting ya sebab ini adalah sunah Nabi Sallallahu Alaihi yang Nabi sangat jaga iaitu hukum merapatkan saf tuan-tuan cubalah tuan-tuan praktikkan di sini rapat serapat-rapatnya Kaki kiri dan kanan orang yang sebelah kita tu touch. Touch macam ni. Bukan ada ruang. Sebenarnya apa yang kita buat. Yang kita takutkan anak-anak duduk di under the soft. Kita kata memutuskan soft. Sebenarnya kita orang dewasa sama kita yang memutuskan soft. Sebab kita jarang. Tidak merapatkan. Ya? Kemudian yang ketiga yang saya perhatikan ialah. Contoh kena ajar dia perkara ni. Iaitu tentang larangan lalu di depan orang yang sedang solat. Apabila di depannya ada sutra. Ya, tadi saya perasan Ketika selepas biasa berlaku Selepas solat Beri salam, maghrib Orang mendirikan solat sunat Ada orang yang nak balik Dia lalu di depan Itu nabi mengancam sangat keras Di dalam hadiah solat yang maksudnya Sekiranya kamu tahu betapa besarnya eh ya, Dosa melintasi di hadapan orang yang sedang solat Maksudnya kamu sanggup menunggu 40 Lalu perawi kita ingat 40 hari, 40 tahun, 40 bulan 40 betapa besarnya larangan lalu di depan orang yang sedang solat Ha. Tak ya. Oh ada jarak Ok Sekiranya Ini bak sutra Tuan-tuan pernah Dah baca bak fit di dalam bak sutra ni Hukum solat di depan sutra Atau tak pernah dengar sutra ni apa ni <laughs> okay, ini lag lah eh Saya masuk bak peka Minta maaf lah Sebab saya nak tenangkan bak ni Ok saya solat Ok, contoh. okay contoh, contohnya ni Kalau anak nak tak lah, solat Ok saya solat eh Katakan ini adalah saya punya sutera Dia untuk Maka sekiranya orang yang lalu di sini ini yang dia dalam dia Haram untuk dia lalu dia Lalu dia buat orang yang dia tolak sinat Kita tolak wajib Jadi apa yang perlu kita buat Kita sebagai yang sutera tolak Soalan ini Bila dia lalu kita Lalu ya. Kita tahan dia Dia lalu lagi Kita tahan dia Dia lalu lagi Kita tolak dia lalu lagi, kita Makan tapi kata Fahk, puluh Puluh dia Bukanlah puluh Maksudnya kerak ke Lalu kita hadapan orang yang sedang menjadikan Eh ini saya lalu perhatikan Jika saya perhatikan banyak-banyak orang lain Saya pernah ada pengalaman Saya kata-kata-kata Lalu orang lain Lepas saya Saya buat begini Dua kali saya kira saya Dia buat begini Dia tu yang ada dia <tuk> Itu <dia> boleh <berguna, tuk> kan? Tapi kita tak boleh salahkan sebab, eh, sebab itu tidak disampaikan Sebab itu kawan-kawan Kau kena rutin kan? Terangkan tentang keutamaan solat Setiap kali kalau ada kesempatan Terangkan kita ya, sebab kalau kita selalu terangkan dan kita praktiskan kita force dia masa lama-lama dia akan jadi amalan. Kalau tak ada sutrah kalau dia di depan kita kita mesti boleh halang. Ya. Ah ha, kalau itu, dah di depan tu sudah lepas. Kita tak ada area border kita. Ini satu perbahasan yang terperinci tentang sutrah eh. Ya. Sutrah ni contoh sangat ditekankan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berbusak dan sebagainya dia akan solat berhadapan dengan sutrah dia. Sama ada unta ataupun dia pacakkan panahnya di depan tetap ada. Ya, Bahkan ketika -kita, kita solat Sutrah itu tidak ada kita dibenarkan untuk bergerak Contoh Katakan dia duduk macam ni Ini sutra saya lah solat. Orang boleh jadi sutra kan Dia sedang berdiri atau duduk Katakan dia dah bersalam dia bangun Okey yang sutra terkenal Tidak ada kan So kita ketika solat itu kita, kita dibenarkan untuk bergerak Itulah sutra fikiran Sebab lebih sukat ada bola ini satu lalu kita kena tetap. Tetapi kalau tidak ada orang lalu depan itu Tuan-tuan akan sampai lah yeah. Ini satu perbahasan lain tuan -tuan. Mungkin ada ustaz yang mengajar bab fiqh Dia boleh huraikan secara terperinci Tetapi ini adalah perkara yang sangat besar Bukan perkara remeh Tuan-tuan eh. jangan fikir dalam 4 solat dia remeh Itu satu pemikiran yang sangat salah Sebab solat ini adalah amalan yang pertama Yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita Mendirikan solat sesuai Contoh kalau Nabi yeah. Dalam hadis wassal duk duk duk duk jadi solat ni kena sentiasa belajar. Sebab itu tadi kewajipan al-anbu. Wal-aman. Wa-da'wah. As-fabru' al-azam. Kan? Nah, itu empat tu. Jadi kita kena cek balik solat kita. Sesuai tak dengan apa yang ditentak oleh Nabi SAW. Dalam satu soh, mumpamanya. Kenapa solat kita tidak sama? Di antara si A, B, C, D, E, F. Kenapa? Daripada berdiri ya, takbir ni semua tak sama. Sedangkan tuan-tuan kalau kata istilah lah mazab syafi'i ni kan. Kita mazab syafi'i. Kenapa takbir tak sama? Al-Imam Al-Shafi'i Rahimullah di Al-Uz Al Dia ajar kita cara takbir Berdasarkan hadiah Al-Tuhed Iaitu takbirnya ialah Tangan kita ni mengadap ke tiblat Tidaklah Al-Uz Ni, resting Macam tu Sama ada di babu Ataupun di telinga macam tu Tetapi yang kita buat Macam ni ada Guys, Pacing sini Ada yang lebih kurang Guys, ini Letak satu bar pula Kalau kita yuk dalam bar fiq Timur kita kata letak di mana nah, Kalau nak kurang perubatan syafi'i ni dah Ha, kalau kita tengok Jumhur pula, kita akan nampak Itu sesuai je dengan hadis Nabi SAW Itu contohlah saya bagi eh. Jadi kita kena semak balik solat ni Sebab solat ni perkara yang besar, sebab akidah ha, Kita kena evaluate balik muhasabah diri Lihat, check betul tak solat kita ha, Bukan perkara titik, perkara kita Adakah solat kita ni yang kita bawa daripada sedikit dulu Daripada umur 7 tahun belajar di sekolah Sampai sekarang itulah bentuk solat kita ha, That means something wrong somewhere We have to check Uh, on awal solat Is it according to the sunah Nabi SAW atau tidak So uh, yeah? it's the point tuan balik nanti tuan fikir Check tengok sesuai tak Saya nak balik buka kitab kita Yang berdasarkan hadis-hadis yang sohaib uh, Sebab Nabi Dah mencontohkan semuanya Bentuk-bentuk dia Jadi, Saya rata Dah keluar tajuk Ya, yeah? Wallahualamu'ala Saya berhenti sangat ni uh, Bagaimana biasa Saya bagi keluar untuk tuan Kalau ada soalan satu atau dua Minta maaf lah Ambil masa sedikit eh Sebab saya rasa Solat ni sangat susah ini perkara yang sangat besar yang wajib kita kuatkan dia ha? Itu ha, itu masalahnya ha? Sebenarnya tidak ada benar-benar begitu Itu, okay, itu haji jauh dah tempat sana Saya nak cerita di Jumaat Contoh wajib negeri itu selalu saya perhatikan Kadang-kadang selalu solat begitu Contoh tengok eh Nabi SAW melarang orang yang datang Lambat pada hari Jumaat untuk melangkah pun uh, bahu-bahu orang yang sedang berada di depan. Tentu perhatikan. Kan? Kadang-kadang ada tu orang di lah. depan dia nak pergi depan tu. Dia dah tak lambat. Jangan lompat orang tu melangkah kaki pergi. Itu nanti larang. Larang yang sangat keras. Duduk di tempat mana kamu sampai itu. Sebab kamu datang lambat duduk di belakang, jangan nak pergi depan. Walaupun di depan itu ada kosong. Sebab larangan tadi ialah kamu melangkah atau mengganggu orang yang sedang duduk mungkin dia sedang berzikir, membaca Quran, ganggu dia maka itu tidak dibenarkan. Belum apa mel Langkawi, bahu dan sebagainya kan? Ha. Itu tidak dibenarkan. Ada hadis Nabi sallallahu Kalau tuan-tuan buka dalam bab perbahasan yang berkaitan dengan solat, tuan-tuan akan jumpa hadis tersebut. Boleh tak ye? Ya? Ha. Tak boleh, dilarang. Hai nah, tuan-tuan, sohabah tidak, tuan-tuan ada bab fikrah lain. Bab ha. itu termasuk dalam solat saja. Okey. Rukun okay, Rukun islam satu sahaja Iaitu Sekiranya kamu um, Kamu menyembah Allah Seolah-olah kamu melihat Allah Dan sekiranya kamu tidak melihat Allah tetap melihat kamu Itulah rukun dia uh, itu Rukun dia yang Wadi mungkin panjang Yang lagi put itu eh? Itu rukun dia Boleh eh Okey lah Soalan yang terakhir Ataupun tuan-tuan ada komen Apa yang saya sampaikan mungkin tak setuju Tuan-tuan ya, dibenarkan nah, Mungkin saya cakap kadang-kadang mungkin salah Mungkin tuan-tuan ada maklumat yang lain Tuan-tuan ya, boleh betulkan saya Itu terlalu salah Okey ada tuan-tuan Soalan last. Ah, Maksudnya Allah seolah-olah kita tu ialah mengawasi kita Allah melihat apa yang kita buat kan wa huwa ma'akum ma ayna ma kuntum di mana kamu pergi itulah Allah berada bersama kalian bersama ilmunya ah ha, jangan kita bayangkan pula Allah di depan kita tak boleh menjisimkan Allah itu lambat akidah ya tak boleh tak dibenarkan itu nanti dipanggil Mujasimah Satu takafir yang sesat dia menjisimkan Allah kerana sifat sifat Allah tu dia terasik ha, di Dalam bentuk makhluk itu salah pada buku rujukan gitu eh okey saya rasa cukup sangat tu ya, tuan-tuan eh tuan-tuan pun nampak gelisahlah bila dah munti ni insya-Allah mudah kita akan tambah kepada kuliah yang akan datang. Iaitu kita akan membahas tentang satu perkara yang sangat penting. Iaitu apa yang akan kita hadapi di alam barutah nanti. Wa'allahu'ala. Subhanakullahi wa'abihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta as-salutatu bu'naik. Assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa barakatuh apa ni wah, apa ni dapur wah, apa apa ni dah, ni mana, apa ni dah pun wah, MP3 yes, mana M2, oh ya, M2 M2 M2 M2 M2 m Adik adik, ya. <tus> Selamat <tus> malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat